MISIUNE SPECIALĂ 37. ULTIMA luptă. Cei 20 de tâmpiți stau lungiți cu nasul în pământ la 500 de metri în pădure. 800 de metri mai departe, adăpostite de obiectivele oferite de marginea satului, trei puști mitralieră nemțești îi țin țintuiți la sol. Ce boi! Cum au putut ajunge într-o situație ca asta? Au o singură șansă să iasă din încurcătură. Pajiștea în care stau cu nasul vârât alcătuiește un soi de adâncitură 40 de centimetri mai jos decât terenul de pe care nemții îi ochesc. Poate că s-ar putea descurca, dar numai cu condiția ca nimeni să nu înalțe capul. Protejat de ridicătura providențială alcătuită de denivelarea dintre cele două ogoare, mă până la omul din coadă. E pantalaci. De data asta, abia dacă se bălbâie. Transmite în față că toată lumea se va replia spre mine târâși și de-am Și mai cu seama să stea lipiți de pământ precum căpușele. În număr, turma răzlețită. Toată lumea e aici, toată afară de Atât atâta pagubă. Și acum ascultați atent. O să efectuați o întoarcere pe loc, dar tot lipiți de pământ. Nu încercați să înțelegeți ce se întâmplă și târâți-vă după mine. Faceți exact ca mine și nu care cumva să ridicați capul. Și în tăcere absolută. Înainte de a ajunge la băieți, am băgat de seamă că un șans de drenaj taie pajiștea. Paralel cu liziera pădurii, dă un canal mai mare, care la rândul lui duce spre locuri adăpostite. Dacă putem ajunge la șanț, iar de acolo, la canal, ne vom putea întoarce în tabără fără să fim văzuți. Tirul nemților se apropie, pe semne că înaintează foarte repede spre noi ca să încerce să ne descopere. Târâți-vă mai repede, mai repede! Faceți ca mine și liniște! Uf, în sfârșit m-am strecurat în șans, ecotropit de măceși și lăstăriși aproape de nepătruns. Sunt cu capul gol, ca de obicei, iar spinii mi se amestecă prin păr. Dați-mi o cască! Andrei Leonabur, cu nasul în cizmele mele, îmi dă casca lui. Protejat, acum pot înainta ca o cârtiță în tunelul ei, tăind crengile cele mai mari cu pumnalul. Înaintez, iar restul oamenilor mă urmează. Pitulați pe fundul șanțului, suntem la adăpost de orice privire. Nemții au încetat tirul, iar noi aproape că am ajuns la canal. Înainte de a mă strecura în el, aș vrea ca pentru o clipă să nu mă mai mișc orbește. Trebuie să știu ce au de gând friții. Îi dau casca lui Andre, îmi pun pe cap fileul de camuflaj, Mă adun încetisor și, centimetru cu centimetru, fără ca aparent să fac vreo mișcare, scot capul din hăcișul de măceși. Ce fericire că băieții mă ascultă în tocmai, iar când am ordonat tăcere, asta însemna că, într-adevăr, nu trebuia să ni se audă nici respirația. La 5 metri în fața mea, un capitan SS scrutează pădurea cu binoclul. Infanteriști și tiraliori înaintează spre noi la 50 de metri în spatele lui. Sunt mai bine de 40. Ar trebui să fiu pierdut de spaimă. De fapt, mie tot una. Sunt încredințat că responsabilitățile ceva mai grave sunt totdeauna însoțite de anumite stări de binecuvântare necesare. Îmi amintesc că în chiar clipa când în mod normal ar fi trebuit să fiu cuprins de panică, eram hipnotizat de binocul neamțului. Am să i iau. Și aveam să i iau. Îl am și acum. Curioasă fantezia a circuitelor memoriei, în același timp mi-a venit în minte un poem de-a lui Paul Valéry. Palm. Calm. Calm. Rămâi calm. Cunoaște greutatea... Unui palm, purtându-și profunziunea. Bineînțeles, îl repetasem la nesfârșit, de vreme ce îmi servise la cifrarea mesajelor pe vremea când eram agent secret, dar, logic vorbind, ar fi trebuit să am alte imagini în minte. M-am lăsat în șanț cât se poate de încet, ca o broască în carapacea ei. Totul se va juca într-un perimetru cât o batistă de mare. Andrei, da, comunică mai departe. Fiecare să pregătească un exploziv gemon. Friții sunt aici aproape, în față. Când eu o să sar de șanț, voi să zvâgniți cu urlete și să zvâgniți încărcătura. Pe urma, Foc cu tot ce aveți la voi. Ok. Când plecasem din pădure, luasem la întâmplare o mitralieră grea. Thompson. Mă pregătesc să-l dau gata pe capitanul SS cu o rafală. Dar semne că îngerul meu pozitor m-a bătut pe umăr. Las arma jos și pun mâna pe o grenadă. Un, doi, trei, patru. Grenada explodează exact în clipa când își atinge ținta, iar noi zvâgnim din șanț, scoțând strigătul nostru de război. Explozibile legemon, vărdușite cu lanțuri de bicicletă, îi culcă la pământ pe infanteriști ca un tir de mortier. Culcat, domnule locotenent. Și Lucien, pe deasupra capului meu, îl doboară pe un sergent care mă o de la 10 metri. Nemții n-au înțeles nimic din ce le se întâmplă. Credeau că hăituie un vânat cu de spaimă și iată că vânatul le sare în față. Panica e generală. Oamenii mei îi doboară din spate prin rafale scurte, necruțătoare. La urma urmei, îmi pot și-o permite să-i trimit pe lumea cealaltă. De data asta, cu cât scăpăm de mai mulți, cu atât vor fi mai puțin cei care ne vor sări în spinare mai târziu. PAC! Percutorul lovește în gol. Mitraliera pe care o luasem cu mine nu era încărcată. Dacă m-aș fi slujit de ea împotriva capitanului SS, așa cum am avut de gând la început, n-aș fi făcut decât să-mi prezența. Și numai Dumnezeu știe ce s-ar fi întâmplat. Îi urmărim pe nemți, ca o haită, iar ei fug din ce în ce mai repede, din ce în ce mai înnebuniți. Câțiva ghinioniști mai cad încă sub focurile noastre, din ce în ce mai lungi. Încetați foc! stânga prejur, în canal cu toții, luați-o înaintea mea, toată lumea e aici, ok, go, și ceva mai repede. Cufundați până la jumătate în apa nomoloasă, ajungem la tabără. Cred că niciodată n-am încercat o senzație mai agreabilă. Pe drum ne încrucișăm cu Puy Dupin, care ne se în întâmpinare. Ce mai? Incidentul e acum de domeniul trecutului și cum zic englezii, cu cât vorbești mai puțin, cu atât mai bine. Ce mai, domnule locotenent. bine că gata, gata, scutiți-mă de complimente, sunteți cu toții niște nătărei. numai bun să ajutați la liturgie. Ați văzut cum erau înțoliți canadienii voștri? În uniforma, fel grau, da, cum frumos e cu son, esesc pe căști, iar armele lor automate colective se numesc MG42 înălțimile voastre. Și nu scuipă deloc, dar deloc, ca niște Bren guns englezești. Hai, împrăștiați-vă, n-avem un minut de pierdut, încărcați-vă ranițele, strângeți muniția de rezervă și la drum. Unde mergem? întreabă Jil. La naiba și cât mai repede. Dacă nemții au un strop de minte, în mai puțin de o oră vor fi aici, înarmați până în dinți, cu tancuri și tot tacâmul, ca să le plătim farsa pe care l am făcut-o. Și pe prizonieri îi omorâm? Cum așa? Doar sunt prizonieri, și ne duc granițele. Și dacă răgnesc ca să le semnalizeze camarazilor lor poziția noastră, și dacă unul din ei evadează și le spune unde suntem. Asta aranjăm noi asta. Günther, vină aici. Ajutantul nanț pe care îl simpatizez se apropie cât se poate de destin. Da, domnule, o să ne îndreptăm cât mai repede spre cealaltă atelizieră a pădurii. Dacă mai întârziem, riscăm să rămânem cu toții pe aici. Da, domnule. Prizonierii ne vor duce ranițele. Colegii voștri se prepate să ne caute. În ceea ce ne privește pe noi, parașutiștii mei și pe mine, își vor pierde timpul și, bineînțeles, niște oameni. Da, domnule. Dar prizonierii ar putea fi ispitiți să strige ca să ne semnaleze prezența. Spunele să nu o facă, altfel îi omorâm. Pralon, vrei să arăți cum o să se întâmple? Pralon își armează mitraliera Sten. Special echipată cu amortizor de zgomot, trage o rafală scurtă ce se aude ca un foșnă de arip și care secționează frunzele pe deasupra capetelor prizonierilor. Ai văzut? Da, domnule. La drum. Și ne năpustim, prin pădure, ca o ceată de mistreți. Timp de 50 de minute nu ne încetinim ritmul. Gin galopează ca o capriță, dar Borduhanosul postumus cu mâinile legate gâfie zicându-ne să-l ucidem mai curând. Gata, nu mai face circ. Dacă va trebui să fii ucis, alții o vor face, nu noi. Tot ce o să faci tu împreună cu noi e să fugi. Galopează, sac plin, drăguții tăi camarazi naziști ne ajung. Și atunci, da, cred și eu, o să pornești cu picioarele înainte, înaintea noastră. Postumus, totul e prevăzut în program. Zece minute ca să ne tragem sufletul și iar ne năpustim printre brazi. În afară de Günther cu care fac cu schimbul, ceilalți prizonieri nu pot ține pasul cu noi. Și totuși au mâncat la fel ca noi. Tare șubredă rasa seniorilor. Scârbiți, băieții mei își iau bagajele înapoi. N-avem noroc, domnule locotenent, am picat peste niște mărțoage. O sută de minute de goană, mai bine de 8 km. Cred că acum ne putem instala tabăra și dormi. Noapte bună, îngerașilor! Vedeți cu ce ne-am ales de pe urma jocului vostru de tâmpiți? Ne-am fi putut odihni așa de bine în vizuina noastră, care nu cerea nimic de la nimeni. Suntem treziți din primul somn de salve de tun, acompaniate în contrapunct de rafale de mitralieră grea. De la plecarea noastră am menținut într-una direcția nord-est, fără să ne abatem cu un milimetru. Zgomotele de explozii vin din direcția diametral opusă. Canadienii, domnule locotenent. Iar, hotărât lucru, ați făcut o fixație. Hai, duceți-vă să le săriți de gât, caladiver, mai adinauri. Canadien pe naibă. Sunt nemții care ne atacă. Avem toate șansele ca la întoarcerea în tabără să ne găsim parașutele prefăcute în dantelă. Dacă aveți intenția să vă faceți din ele cămăși în civilie, ați dat un bară. Ia zi, Günther, nu prea să-mi rapiți camera Le-au trebuit mai bine de trei ceasuri până să ne descopere ascunzătoarea. Și mă tot întreb pe ce munițiile. Günther zâmbește. Sunteți foarte diferiți de ofițerii germani. Știți? Așa și eu. Au sosit în sfârșit și canadienii. Le-a trebuit exact o săptămână în plus față de cât era programat în planning operațiilor. Tabăra noastră inițială a fost rasă ca palmă. Gropile individuale au dispărut. Parașutele îngropate sunt în tocmai cum am prevăzut, făcute zdrențe. Îl întâlnim iar pe George, agentul nostru de legătură olandez. Casa i-a fost rasă de tancurile și tunurile aduse de nemți ca să ne nimicească pe noi. Jean ne ia la ea acasă, la hotelul poștei din Divar. Eroii sunt sărbătoriți. Numai că eroii sunt obosiți. Tot ceea ce vor pentru moment e o baie caldă și un așternut curat. Apoi are loc replierea celor două regimente spre Nimeg. Nu puțin dintre prietenii noștri au murit. Valaie ars cu aruncătorul de flăcări împreună cu tot sticul lui în ferma unde se adăpostiseră. Leosa înnecat într-un canal în timpul parașutării. Erau ofițeri tineri, având încă puțină experiență și care ni s-a după campania din Franța ca să umple golurile vite printre noi. Taylor, unul dintre cei mai apropiați prieteni ce mai rămăsese, încă, ucis și el, și atâția alți băieți, făcuți prizonieri și apoi asasinați de esesiști. În schimb, îl întâlnesc pe un camarad englez pe care îl credeam mort încă din septembrie trecut. John făcea parte din Divizia 1 aeropurtată, și în timpul celor câteva săptămâni cât fusesem afectat acolo, eram nedespărțiți. Aveam aceeași pasiune pentru luptele libere, încă din bistrouri, amestecul de whisky cidru și aceeași intoleranță față de orice autoritate cu pretenții. Tome! Oh, Tome! Suntem vreo 20 care ne săpunim în aburul dușurilor colective ale cazărmii din Nimeg. Băiatul care mă strigă seamănă cu morții aceia vii pe care nii vor revela mai târziu filmele despre Mauthausen. Fața lui nu spune nimic, dar ca să nu sporesc și mai mult spaima de pe chipul lui, mă prefac că-l recunosc. Apoi amintirile mi se precizează. John, e de nerecunoscut. Atletul cu care mă măsuram la Peterborough, locotenentul impecabil din trupele irlandeze care îmi atingeau umerii în timpul luptei, nu mai e decât un biet corp scheletic acoperit de escare. Stă strâmb, Sprijinit într-un picior scurtat, cu tendoanele atrofiate. Doar zâmbetul lui m-a ajutat să-mi amintesc. A primit o rafală în picior în timpul operațiilor catastrofale de la Arnhem. Dus la spital a evadat înainte chiar de a fi pansat, și timp de șapte luni a trăit singur ca o fiară fugind de olandezi, în care nu are încredere, și evitându-i pe naziști pe care îi urăște și îi disprețuiește. Înaintarea canadienilor l-a descoperit în pădurea unde se ascundea. Așa s-au petrecut lucrurile. Împovestește pățania lui Pendelete, fără a căuta să mă impresioneze, ca și cum ar fi vorba de o întâmplare banală. Ești cazat în cazarna asta? Da, dar nu mai am acte. Sațele de la intelligence Service nu vor să creadă povestea mea și de 5 zile mă de la un birou la altul în așteptarea unui avion. Fii liniștit, băiețaș. Îți găsim noi o beretă roșie. O să te cheme Dupont și o să te întorci cu noi. Câteva zile de destindere la Nimeg, apoi zburăm spre Anglia și ne întoarcem la Rendlesham Hall. Îmbrăcate cu haine noi, cele două regimente sosesc în permisie în Franța. Trebuie să ne adunăm pe data de 8 mai 1945, la Fort Neuf de Vincennes, ca să ne întoarcem la Londra, unde ni se pregătește o nouă misiune. La 8 mai, Germania capitulează. Bineînțeles, nimeni sau aproape nimeni nu vine la întâlnirea de la Vincennes. Păcat, misiunea prevăzută era un fel de rămas bun. Drept mulțumire pentru serviciile aduse, cele două regimente franceze urmau să fie parașutate în Norvegia, unde trebuiau să se ocupe de trupele naziste care se predau. Ar fi putut fi noștri. Camarazii englezi care au trebuit să fie trimiși în locul nostru mai vorbește acum, după 30 de ani despre asta. În iunie ne întoarcem la reședința noastră provizorie din Anglia. Ne pregătim să plecăm în ceilon, Se pare că suntem indispensabili ca să le venim de hack japonezilor. Dar iar aruncată bomba la Hiroshima, intervine capitularea japoneză și noaptea de veselie dezlănțuită într-o Londră fără blackout, în care sirenele își reiau la nesfârșit și dezordonat urletul ce nu demult încă mai anunța al clear, sfârșitul alarmei. Poate provizoriul ultim război mondial s-a terminat. Întoarcere în Franța, viață de cazarmă. Voi fi numit capitan. Unii camarazi rămân în armată. Personal, chiar că nu văd ce aș putea face ca militar. Mi-am îndeplinit angajamentul pe care mi-l fixasem cu mai bine de 5 ani în urmă. Am făcut tot ce am putut ca nemții să plece din ținuturile mele. Adio, arme. Regrete? Nu. Ci doar un strop de nostalgie pentru niște vremuri când am avut norocul rar întâlnit să trăim departe de impostori, trișori și tipi abili, printre oameni de bună credință. Deși lipsită de regrete, amărăciunea lăsată de împlinirea unui vis în inima celui ce s-a bucurat de el, scria Paul Valéry. Cu riscul mai mult decât sigur de a trece drept un romantic întârziat sau un întârziat mental și împotriva tuturor snobismelor la modă, totdeauna îl voi prefera pe centurionul gata de luptă romanului de căzut în desfrâu și tuturor filozofiilor triada bărbătească a celților. Să-i cinstești pe zei, să nu faci nimic josnic, să-ți exersezi curajul. Anexe Memoriu, propunere pentru Crucea Eliberării în favoarea lui Tome Edgar Locotenent. Semnalmente și servicii aduse nume Tome, prenume Edgar Alfons. Data și locul nașterii, 19 aprilie 1920, Burg la Sena, grad Locotenent. Afectare actuală. Comandant secund al companiei a doua din regimentul 3 de parașutiști. Servicii anterioare datei de 1-a-9-1939. A Nimic. Data aderării la Franța Combatantă, mai 1941. Servicii aduse în război, campania din Franța, 1939-40. Trei misiuni speciale de parașutaj, 4-a-8-1944, a 27-a-8-1944, a 7 a, 4 a 1945 Servicii aduse acțiunii de eliberare, misiune de informații Mai-August 1941, misiune de informații decembrie 1941, iunie 1942. Campanii contra Germaniei 1939-40 și 1941-45, campania din Franța 1939-40, campania din Franța 1944, campania din Olanda 1945. Evadări, Rex Pöde 10 a 6 1940, Franța, traversarea Spaniei 15 a 8 1941. Răni, nimic, decorații, cavaler al legiunii de onoare, crucea de război, military cross. Citări, al patru la ordin al armatei, întâiul ordin al diviziei, participare la rezistență. Mai, august 1941 a lucrat în calitate de agent de legătură și de informații sub ordinele colonelului Furco, statul major personal al generalului de Gol. 9 decembrie 1941, parașutat în Franța, în calitate de agent de informații clasa I, a activat în Franța până în iunie 1942, statul major personal. Raport justificativ. Angajat înainte de a fi chemat la 18 ani, în noiembrie 1938, în regimentul 8 de zoavi, participă ca sergent în această unitate la atacurile din Lorena, regiunea SIRC, în septembrie 1939, apoi în Belgia, mai 1940. Participă în sfârșit la bătălia de la Dunkirk, până la 5 iunie 1940, Unitatea sa protejând embarcarea corpului expediționar britanic. Făcut prizonier la 5 iunie 1940, evadează la 10 iunie 1940 din Rex -Pede în timpul transferului. Neacceptând înfrângerea și armistițiul, de cum se întoarce în Franța, încearcă să intre în legătură cu elemente din rezistență. În mai 1941 ia contact cu colonelul furco din statul major personal al generalului de Gaulle și lucrează cu acest ofițer în calitate de agent de informații și de legătură până în luna august 1941. În această perioadă părăsește Franța străbate Spania 15 august 1941 și ajunge în Marea Britanie unde urmează instrucția și antrenamentul corespunzător pentru a lucra la Statul Major personal. Parașutat în Franța la 9 a 12 a 1941, lucrează în Franța ca agent de informații categoria 1 până în iunie 1942. Rănit la aterizare, beneficiază la sfârșitul misiunii de o permisie de convalescență pe care o petrece în Statele Unite ale Americii. În august 1943 se duce la tabera de parașutiști de la Camberley, iar în ianuarie 1944 este afectat la compania a doua a celui de-al treilea regiment de parașutiști. Parașutat prima dată la 4 a 8 1944, lângă Daula, împreună cu 60 de oameni, ucide 12 nemți, ia 40 de prizonieri, respinge atacul german și eliberează localitatea Daula. Atacă apoi garnizoana germană din Landerno, supunându o la grele pierderi sub formă de oameni uciși și prizonieri, apoi eliberează Landerno. Se alătură apoi divizie a 6 americane de blindate și execută în folosul ei recunoașteri periculoase. Parașutat pentru a doua oară, la 27 a 8 1944, la Monte în Jura participă la mai multe ambuscade, atacă și ia Clerval, pe care apoi îl va apăra pas cu pas împreună cu 50 de oameni contra unui inamic mult superior ca număr și dispunând de 27 de tancuri și mașini blindate, ucide 30 de nemți și distruge un tank. Se alătură apoi cu unitatea sa diviziei A45 a 45 de Infanterie Americană, armata A7 a 7 unde e afectat grupului de recunoaștere divizionară și unde se distinge mai ales la Arj, la trecerea peste mozel. Parașutat pentru a treia oară la 7-a a 4 a 1945 în regiunea Diver, Friedland Olanda a efectuat împreună cu secțiunea lui, alcătuită din 15 oameni, numeroase atacuri asupra căilor de comunicație ale inamicului, provocându-i numeroase pierderi în oameni și materiale, aruncând mai cu seamă în aer pe canalul Meppel-Assen un remorcher și un șlep încărcat cu muniții, semnat de Bollardier. 17 noiembrie 1945 Caracterizare tânăr ofițer de o energie și o bravură exemplare a activat pentru eliberare încă din mai 1941. A efectuat din decembrie 1941 până în iunie 1942, după ce a fost parașutat, o misiune de informații în Franța. După ce s-a alăturat în 1943 parașutiștilor în Marea Britanie, a efectuat trei misiuni SAS parașutate, două în Franța în 1944, una în Olanda aprilie 1945, în cursul cărora s-a dovedit a fi un ofițer de mare valoare, îmbinând grija pentru viața oamenilor săi cu un curaj și o îndrăzneală remarcabile. Purtarea lui strălucită i-a adus gradul de cavaler al legiunii de onoare, patru citări pe ordinul de zi al armatei, o citare pe ordinul diviziei și decorația military cross. Comandantul Paris de Bollardier, locotenent colonel al regimentului 3 RCP Ați ascultat misiune specială de Edgar Tome. a citit Maria Enache februarie 1988. Imprimarea a fost făcută de pe benzi magnetice în format MP3 de Văduva Dumitru Buzăul.